Детектив 20-х років ХХ 20 століття. Юрій Шовкопляс. Із циклу «Проникливість лікаря Піддубного». Стриб з поїзда. Дачний поїзд напрямку Харків-Мерефа рушав о 3.45. Це був один із тих багатьох підгородніх поїздів, що в післяслужбовий час розбігається з Харківського вокзалу в усі боки, відвозячи додому стомлених і голодних робітників та службовців. Михайло Григорович Піддубний був трохи незадоволений, що сів саме у цей поїзд. Треба було їхати на півгодини раніше, коли в вагонах не так тісно, коли можна сидіти, спокійно читати газету, а не стояти у проході, підставляючи нові черевики під чоботи кожного, хто протискується всередину вагона. Та, може, не було б у попередньому поїзді цієї сусідки, що вважає його за найкращу підпору для себе. Крім того, страшенно хотілося покорити, а вагон був якраз не для курців. За п'ять хвилин до відходу поїзда до вагона увійшов кондуктор і теж наступив під дубному на ногу. Не звертаючи уваги на засмучене лице і гучне зітхання бідолашного лікаря, він звернувся до пасажирів і оповістив, що поїзд йтиме, не зупиняючись, аж до станції Жовтневої. Тим же, хто їде до Липового Гаю, Карачівки або Покотилівки, треба негайно пересісти у поїзд, що стоїть по той бік перону і піде за 15 хвилин після цього. Перепитав, чи всі його почули, і пішов до виходу. Піддубний рушив за ним, вирішив, що у пресінках стояти зручніше. І справді, він з великим задоволенням дихнув свіжим, холодним повітрям після духоти і паркості вагону. А легкий морозець був такий приємний, що він навіть не застебнувся. Став біля розчинених дверей, притулившись до стінки і напівзаплющеними очима оглядав людей, що сновигали на пероні. Було просторо, ніхто не штовхався, ніхто своєю вагою не налягав на нього, і можна було покурити. Сьогодні випав йому важкуватий такий день. Поїздка із санаторію сюди, прокинувся о четвертій годині ранку, 18 верстов саньми по вибоях до залізниці і 60 залізницею, бігани на потутешніх установах, тьма, тьмуща, найнеприємніших справ, що їх більша частина лишалася і назавтра, без безглузді розмови з бюрократами і нарешті оцей напхом напханий поїзд. Усе це мало сприяло гарному настроєві. І тут у присінках він уперше за цілий день почув себе утихомиреним. За якихось півгодини він буде у свого давнього друга, який живе у дачному висілку і узимку. У нього є широка канапа, на ній так приємно розлягтися після хорошого обіду і, пускаючи до стелі сизі запашного диму цигарки, згадувати минуле, розповідати про своє одноманітне життя у санаторії або ж слухати усмішливий басок друга і тихі зауваження його дружини. Місяців зо п'ять вони не бачилися. Є про що погомоніти». Лінивий погляд його несвідомо зупинився на стрункій дівочі постаті, що проходила біля вагона, спираючись на руку високого молодика. Вони тихо розмовляли, і зовсім не важко було зміркувати, про що саме точиться у них розмова. Він намагався зазирнути її в очі, і на кінцях губів йому ворушилася тепла усмішка, а вона низько схилила голову. Піддубний побачив її золотисте волосся з-під темно-червоного капелюшка і усміхнувся. Сумно, як людина, що життя її ніколи не освітлювалося золотими виблисками дівочого волосся. Одне тільки здивувало його. Рука дівчини якось кволовисіла і здавалося, що невелика шкіряна торбинка отут -от висли з неї. З неї. Пройшовши трохи, дівчина та її супутник повернули назад, і Піддубний розглядів їх краще. Йому було щонайбільше 26-27 років. Великі, сірі, на перший погляд холодні очі, невідривно дивилися на неї, мов, у чомусь співчуваючи їй, мов, шкодуючи, що немає у нього сил зробити її радісною. Уся постать його – гарно вдягнена, охайна, виявляла готовність виконати усякий її наказ, першу ліпшу її примху. Але дівчина мовчала. Тоді однією рукою він притис її лікоть до себе. На це вона відповіла йому тим самим. А другою із тихою ласкою погладив їй рука в пальта. На одну мить вона підвела до нього лице, спробувала усміхнутися і знову схилилася, і ще нижче. Це дуже засмутило його. Він зупинився якраз біля ганку до вагона, узяв її руки у свої і сказав із любовною докірливістю, «Ну, Наталенько, не можна ж так на це реагувати. Ну, заспокойся, адже скільки разів траплялося це раніше і завжди кінчалося щасливо. Кінчиться так і цього разу». Різкий кондукторів свист спинив йому мову. Він спритно підсадив дівчину у вагон, отиснувши піддобного від дверей, а сам став на сходинці. Наполовину стяг їй з руки рукавичку, щоб короткими поцілунками укрити долоню. «Ну зійди, зійди», – затурбувалася дівчина. «А ти зірвишся?» «Не зірвусь», – усміхнувся він, і піймав її руку ще раз поцілувати. «Завтра вранці», – я зустріну тебе тут, на вокзалі. Але завтра тільки четвер. Коли б ти тільки знала, як важко чекати аж до суботи. Стань же, ще більше стурбувалася дівчина. Завтра ж побачимося, поговоримо. Він легко скочив на перрон і пробіг кілька кроків поруч поїзда. Дівчина, махаючи йому рукою, висунулася із вагона. Обережно, щоб не зіпхнути її, висунувся й піддубний. Ця пара дуже зацікавила його. Молодик стояв, розмахуючи зірваної з голови кепкою, а його усмішка здалеку здавалася застиглою і нерухомою. Поїзд скоро набрав швидкості. Худко пропливли вокзальні будівлі, замиготіла своїми невисокими будинками і голими садками холодна гора. Дівчина випростилася, трохи відсунулася від дверей, але у вагон не пішла. Стала проти піддубного, наче не те, щоб він міг оглядіти її усю. Красивою її не можна було назвати. Правильніше, не було у ній тієї викоханої штучної краси, яку так часто зустрічаєш у дівчат і жінок на вулицях великих міст. Було у ній щось подібне до веселих, задерикуватих портретів комсомолок, що часто прикрашають собою сторінки наших ілюстрованих журналів. Найбільше робив із неї таку комсомолку темно-червоний колір її капелюшка, що здавався просто варіацією комсомольської хустинки. І це враження не пропадало навіть от того, що в очах їй затаїлася тривога, вуста щільно стислися, а щоки були бліді. Так і здавалося, що за хвилинку зморшки зникнуть, а в очах застрибають вогники життєрадісного сміху. Дівчина теж глянула на піддубного і не утримала легкої усмішки, побачивши його кругле та добре-добре обличчя, наче він отот витягне із глибокої кишені якусь надзвичайно втішну іграшку. Над обличчям широко розкинув свої криси фетровий новий бриль, Смішно збити на потилицю, а розтебнути пальто робило з його постаті і без того гладенької зовсім кулясту. А коли піддубний откинув полу пальта, щоб дістати ще одну цигарку, і дівчина у верхній кишені піджака побачила стетоскоп, усмішка їй ніякого зникла. Вона навіть присунулася до нього, наче хотіла щось спитати, та видно згадала, що перед нею чужа, незнайома людина, і отвернулася до дверей. Піддубний не вперше їхав цією дорогою. Подивившись і собі у двері, він побачив, що поїзд минув вже Новоселівку, і тепер збільшує швидкість. Почався схил, що тягся аж до липового гаю. Худко пропливла, вкрита глибоким снігом, низина, розрізана залізничними коліями. По той бік низини замайоріли димарі заводів Нової Баварії. Потім поїзд про гуркотів Крицею моста через Уди пролетів повз будинок Липового Гаю, не зменшуючи ходу. Раптом дівчина повернула до піддобного своє перелякане лице. «Хіба це той поїзд, що у Липовім Гаю не зупиняється?» Так, почав був той він до жовтневої, але дівчина не дослухала його, несподівано метнулася до дверей. Піддубний з криком кинувся до неї. Перед очима йому блимнув темно-червоний капелюшок, а під ним широко розплющені очі. Простяг руки, але вони упіймали саме повітря. Весь, захолонувши від жахливої несподіванки, повиснув на поручях сходів, усім тілом висунувшись із вагона. Поїзд худко йшов уперед. Поруч вагонів, нерухомо розкинувши руки край невеликого перону, лежала дівчина. Золоте волосся розсипалося по снігу. Капелюшок звалився із голови і повільно котився за поїздом. Уже всі вагони пройшли повз неї, поки він зрозумів, що робити. Але руки не змогли враз розірвати мотузки, що зав'язувала ручку Вестінгаузового гальма. Нарешті колеса заверещали під натиском гальмових колодок. Не чекаючи на повну зупинку, піддубний виплигнув з вагона і побіг щосили до дівчини, провалюючись глибоко у сніг. Раптом позаду себе він почув стривожений гудок. Оглянувшись, він побачив, що назустріч дачному поїздові мчить другий, пасажирський. Його вагони Довгі, зелені, з білими табличками, що на них можна було розібрати напис «Москва, Севастополь», миттю прогоркотіли повз піддубного і зникли у Сніжній Курєві, знятій швидким рухом поїзда. Здивовано і перелякано дивився лікар йому у слід, спинений від думки, що широко розкрило йому здогадливі очі. Рука... Мимоволі підвелася до чола, наче йому несподівано світ поплив перед очима. Але він хутко подолав себе і напружено підійшов до дівчини. Вона тільки випадково не потрапила під колеса стрічного поїзда. Лежала горілиць, стиснувши обома руками свою турбинку. Піддубний звичними лікарськими руками розстебнув їй пальто, помацав пульс, серце, довго водив пальцями по потилиці, і нарешті безнадійно підвів своє лице до схвильованого натовпу, що уже щільним колом оточив мертве тіло. «Струс мозку», – безпорадно промовив він. Вона вдарилася по тилицею. «Я нічого не можу зробити». На чверть години по тому весь світ для піддобного вкрився якимсь важким сірим туманом. Не через те, що він побачив безглузду смерть дівчини. Лікар часто дивиться смерті в очі і привчається поводитися із нею за панібрата. А через те, що почувався винним за цю смерть. Як це могло статися, що він не затримав дівчини? Адже вона стояла поруч нього, торкаючись його краєм свого пальта. Роззява! І піддумний стояв у центрі натовпу, безсило звісивши руки. Не помітив, як хтось поклав дівчині на груди її зім'ятий капелюшок, як помалу розійшовся натовп пасажирів, як дачний поїзд пішов далі, як з'явилися міліціонери. Несвідомо давав відповіді на запитання тих міліціонерів, підписав протокол. Тільки коли труп дівчини, покладений на ноші і укритий сіро-жовтим брезентовим міліцейським плащем, злегка загойдався на руках двох міліціонерів, він, не роздумуючи довго, застебнув своє пальто і пішов за міліціонерами. Лікарський інстинкт підказав йому, що його допомога, може, ще треба буде там, куди несподівано приходить смерть і де здорові люди переступають через труну, Обов'язок лікаря – охоронити їх від падіння. Два міліціонери повільно несли ноші майже порожніми, тихими вулицями передмістя. Піддобний похмуро брів за ними, сховавши лице у підведений комір пальта і насунувши бриль на очі. Під ногами обережно репів сніг. Перехожі – що зрідка зустрічалися з ними, сходили з вузького пішохода, спинялися і довго проводили поглядами цю незвичну процесію. Нарешті, мовчазні та похмурі від свого неприємного обов'язку, міліціонери спинилися біля хвіртки у штахетовому паркані. За ним чорніли вікна невеликого одноповерхового будинку – густо оточеного голими стовбурами дерев. Міліціонери поставили ночі на землю, але жоден із них не відважився навіть підійти до хвіртки. Її розчинив піддубний. Вона гучно зарепіла, і цей звук луною розкотився по всій вулиці. Піддубний здригнувся і поволі пішов протоптаною снігу стежкою, що вела до ганку. Міліціонери нерішуче рушили за ним, низько схиливши голови. Підходячи до будинку, Піддубний помітив, як у двох вікнах промайнули чиїсь постаті, збентежені, очевидно, репінням хвіртки. І не дійшов він ще до ганку, як двері раптом розчинилися, і з них вибігла бліда жінка у домашнім капоті з непокритим сивим волоссям і майнула повз нього до нож – за нею вискочив парубок у коростенятій сорочці, теж без шапки на голові, теж блідий, як той сніг. Ні слова, не кажучи, жінка зірвала плащ. Жодного крику не вирвалося їй із розтуленого рота. Вона вчепилася руками собі у груди, наче роздерти їх хотіла, поволі хитнулася, і коли б парубок не підтримав її, упала б на ноші. Може бути Одну тільки хвилину тривало нерухоме мовчання, а може й більше. Міліціонери розгублено стояли, тримаючи ноші в руках. Піддубний несвідомо покручував вуса. Парубок безглуздим поглядом водив по рівні постаті мертвої, а біля хвіртки поволі збирався натовп. Чись Збентежений крик з вулиці Повернув під дубному розум Він хутко підійшов до нож І прик розказав парубкові «Чого ж ви стоїте? Сил вам не вистачає Віднести цю жінку до хати, чи як?» І повернувшись до міліціонерів, додав «Ідіть же!» Незабаром Мертва, вкрита білим простирадлом Лежала уже на канапі На ліжку Так само нерухомо лежала стара жінка Міліціонери навшпиньки вийшли геть. Піддубний худко скинув пальто і схилився над ліжком. Огляд непритомної враз турбував його. Він підійшов до парубка, що закам'яніло стояв біля дівчини, і, одвернувши їй з голови простирадло, сухими очима дивився на золоті волосини, що прилипли їй до чола. «От що, товаришу, – сказав Підубний, поклавши йому руку на плече». Ви мусите перемогти себе Ця жінка Мати дівчині? Так, кивнув головою парубок Вона і ваша мати теж? Ні Я тут квартирант угу. Річ ось у чому Я боюся, що зараз у цій кімнаті буде не один труп, а два Жінка дуже хвора на серце вона певне, має тут лікаря, що раніше допомагав їй і отже добре знає її хворобу. Треба негайно його закликати. Моя спеціальність легені. Я зовсім не знаю характеру її хвороби і не хочу ризикувати. Розумієте? Біжіть, мерщій. Паробок зрозумів, не гаючи часу на зайві розпитування, вибіг із кімнати. Не більше як за 20 хвилин він повернувся, тягнучи за собою лікаря. Тут було уже чимало народу. Чутка про смерть дівчини хутко розлетілася перед містем. Ранній зимовий присмерк уже приховав кімнату, але паробок одразу помітив, що канапа порожня. І з сусідньої кімнати глухо виривалося чиєсь ридання. Там, видно, обряджували дівчину для останньої дороги. Її мати іще лежала на ліжку, але очі її були уже розплющені, і з них викочувались на зморшки щік сльози. Біля неї сидів піддубний, твердим голосом, умовляючи її лежати спокійно. Однією рукою він підтримував її голову, а другою підносив їй до вуст склянку із міцною чорною кавою. І тільки тоді як випала вона її усю, підвівся, віддаючи своє місце біля неї її постійному лікареві. Коротко переговоривши із тим лікарем, піддубний витер крапельки поту з чола і поволі підійшов до стільця, де лежали його пальто та бриль. Але вдягатися не почав, постояв. Повернувшись лицем до вікна, уважно розглядаючи сіре смиркове небо і химерний рисунок голого гілля на ньому, а рука мимоволі підвелася до ріденьких розкуйовджених вусів. Потім, ніби надумавши щось, взяв свій одяг і підійшов до парубка. «Мені здається, ніякого промовив він, що ми обидва зайві тут зараз. Я маю вам щось сказати». Так, може, ми підемо до вас у кімнату? Парубок нічого не відповів. Якось байдуже подивився навколо себе, наче не міг уторопати, хто саме із присутніх говорить до нього, і, мов загіпнотизований, нетвердо пішов до дверей. Зайшовши до себе і машинально повернувши вимикача, він довго тинявся по кімнаті, спотикаючись об свої вбогі меблі. Піддубний Охайно повісив свій одяг на цвяшок і спинив у парубка, поклавши йому обидві руки на плечі. Навіть стріпнув його злегка. А коли побачив у допіру байдужих до всього очах свідоме здивування, гостро сказав. «Я сказав вам уже раз, що треба опанувати себе. Соромно вам так вдаватися у розпач, наче ви чотирнадцяти років хлоп'я». Я не знаю, чи можна тут що вдіяти, але це повинні знати ви. Що знати? З усього видно, що ви любите цю дівчину. Піддубний почув, як болісно затримтів під його руками парубок. Так невже ви не можете примиритися з її смертю? Ви ж уже доросла людина. Вам принаймні 25 років, 24. Але що ж я можу зробити? Та, мабуть, щось можете». Давайте сядемо, і я розповів вам те, що знаю сам. Але спершу давайте познайомимося. Я піддубний, лікар із санаторію. Козловський машинально назвав себе парубок, студент-технолог. Ну ось, тепер сідайте і слухайте уважно. Радіодетектив на українському радіокультура. Сильним натиском на плечі Піддубний примусив його сісти і сам сів проти нього так, що коліна їм стикалися. Не хапаючись, дістав коробку з цигарками, сунув одну йому у рот і підніс вогню. І коли побачив, що Козловський жадібно затягся, зі всіма подробицями почав розповідати йому про свою подорож сюди. Спершу Парубок слухав неуважно. Але піддубний, боляче натискаючи пальцем йому на коліно і повторюючи свої слова по кілька разів, домігся того, що парубків погляд перестав відриватися від його лиця. Закінчивши, спитав: Ото той поїзд, Москва, Севастополь, він завжди зустрічається тут із дачним. Він ходить тричі на тиждень, подумавши трохи, відповів Козловський. «Щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. А зустрічається із дачним, справді, біля нашої станції». «Сьогодні середа», – зауважив піддумний. «А дівчина часто їздила у Харків?» «Щодня їздила. Вона працювала там у якійсь бібліотеці. Отже, вона повинна була знати, що поїзд о третій сорок п'ять проїжджає липовий гай, не зупиняючись». Так само могла знати, що він зустрічається тут із пасажирським. Як це могло статися, що вона сіла не у нього? Мало того, що її примусило стрибнути тут? І стрибнути так невдало, ризикуючи потрапити під зустрічний? Відповідайте, ви повинні знати це. Та звідки, нервово скрикнув Козловський. Помилилася, адже поїзди стоять один проти одного, от і сіла не у той... А стрибнула, певна була, що все обійдеться гаразд. нещасний випадок? Ні, так розмірковувати не можна, по короткій паузі промовив піддумний. Випадок, помилка. Але ж випадок – це просто видима ланка невидимого ланцюга причин. Невже ця ланка може з'ясувати нам усе, але сама лишиться нез'ясована? «Ми повинні побачити ці невидимі ланки. А ми їх не побачимо, коли до випадку додамо ще й помилку. Де ж причина тієї помилки?» «Бідна мати, не слухаючи його, – сказав Козловський. Це уже вдруге доводиться їй переживати отаке. Чоловіка її теж принесено мертвого. Білі його вбили. Він їздив на поротягах за механіка». Коли Білі відступали, він візьми і зіпсуй свого протяга. Та так необережно зіпсував, що офіцери про це дізналися. Отак, як і сьогодні, перед смерком, товариші принесли його труп. З того часу вона й захворіла на серце. Та так захворіла, що ступити без брому не може. Ви чудо зробили, врятувавши її зараз. Та проте, може краще їй було б умерти. Що в неї тепер за життя буде? Хто її годуватиме? Сама вона через свою хворобу навіть до найлегшої роботи не здатна. Найдрібніше хвилювання або зусилля, от і напад, от і прикутована на увесь день до ліжка. Наташа сама усе господарство провадила. Адже вона дуже любила свою матір. Тепер таку любов до батьків рідко у кого зустрінеш. Та й не тільки це. Що то за дівчина була, якби ж ви знали? Ви розумієте цей жах? Недалі, як сьогодні, вранці. Вона говорила зі мною, сміялася. Разом до Харкова поїхали. Раділа, що найближчої суботи піде з Байрачним до Захсу, І раптом таке. Козловський нервово ковтнув повітря і несподівано вхопив піддубного за рукав обома руками. «Ні, я не можу говорити про це спокійно. Ви от сказали, що я люблю її». Але це неправильно, бо немає у світі таких слів, що ними можна було б розповісти про мої почуття до неї. Це щось більше за кохання. А що саме? Я не знаю. Мені боляче. Дуже боляче було, коли Наташа сказала, що одружується із Байрачним. Але я переміг свій біль, бо зрозумів, що не зможу дати їй того, що дасть їй Байрачний». Адже я лише студент, який живе тільки на стипендію. А він уже інженер, добре заробляє. А що він за людина? – обережно перебив його піддубний. Ви ж говорили, що бачили його? Ото він на вокзалі у Харкові з Наташею був. А що ж вам іще треба? Ну, я трохи приятелював із ним, коли він іще студентом був. Я його і з нею познайомив. Раз вона з нас двох вибрала його, отже... Він був достойніший. У змаганні за її любов він був чесніший за мене. Коли я побачив, що він Наташі подобиться більше, ніж я, багато я всяких гидот про нього їй наговорив, а він же проти мене жодної. І я примирився з тим, що мені за дружину вона ніколи не буде. Переламав себе. Сказав їй, що помилявся у ньому. Радий був, коли вона простила мені мою підлість. Але не до цього мені зараз. Ой, не до цього. Він схопився зі стільця, забігав по кімнаті, а потім спинився біля темного вже вікна і притис чоло до холодної шибки. Піддубний зрозумів, що не можна його зараз чіпати. Сидів тихо, перебираючи ланцюжок свого годинника. І не здригнув, коли раптом Козловський обурено крикнув йому – «А хто ви такий? Чого вам тут треба? І чого ви хочете від мене?» «Та я ж називав вам себе». Піддубний відповідав лагідно. Розповів вам також, як сюди потрапив. «А зараз мене цікавить одне питання. Чому Наташа померла?» «Воно і вас повинно цікавити. Ви ж розповіли мені про це. Я розповів те, що бачив. А ви повинні розповісти те, що знаєте». Коли ви це зробите, я даю вам слово честі. Відчеплюся від вас. Зрозумійте, що зовсім не для задоволення своєї особистої цікавості розпитую я вас. Що саме ви говорили Наташі про Байрачного? Тихий, але упертий голос і невідступність піддобного таки вплинули на Козловського. Він одійшов від вікна і сів проти лікаря. «Гаразд, – зводився він. – Я вам відповідатиму, але спершу дайте мені іще одну цигарку». Він жадібно затягся кілька разів, наче тютюновий дим послабляв напруженість його болю, і голос йому після цього зазвучав чудною байдужістю. Говорив я їй про Байрачного те, що сам про нього тоді думав, що він егоїст, що він просто прикидається закоханим у неї, що він скоро її покине? Мені зараз соромно згадувати про це. А часто він останніми днями бував тут? Мало не що, Бував, значить, лише тоді, як Наташа вдома. Ну, звичайно. А тепер останнє запитання. Коли ви сьогодні приїхали додому? І що ви тут помітили? Приїхав я за півгодини до вас поїздом, що йде з Харкова о 3.15. Але не побачив тут нічого такого, про що можна було б розповісти. Олена Олександрівна, Наташина мати, лежала, як завжди, на канапі та читала книжку. Ні, збрехав. Сьогодні вона не читала. Я поговорив із нею хвилин з десять, а потім побачив, що їй не до мене, і пішов собі. Деякий час під дубним мовчки розглядав його лице. «Потім зітхнув і важко підвівся зі стільця, глянув на свого годинника і сказав наче сам до себе. «Одначе, як вже пізно, двадцять хвилин до шостої. Не доведеться вже мені витко побувати у свого друга. Коли йде звідси найближчий поїзд на Харків? О шості з якимись там хвилинами? То нам треба поспішати. Річ у тому, що ви поїдете зо мною до Харкова. Мені хочеться побачити Байрачного, і ви відведете мене до нього». Ця прогулянка буде для вас дуже корисною. Вона, я можу надіятися, дещо поверне вам спокій. Так що вдягайтеся, хочій, щоб ми не спізнилися. Ви мені так мало розповіли, що просто таки неодмінно треба поговорити із Наташеним нареченим. Він останнім бачив її і, напевно, зможе дати пояснення щодо її нещасного стрибка із поїзда. Дорогою, я вам докладніше розкажу, чому саме я так хочу з'ясувати причини її загибелі. Але чого ж ви стоїте?» Козловський не ворухнувся. Здивованими очима дивився на свого співрозмовника, наче той зовсім з божеволів. Та й справді, що за нісанітниця тягти його кудись у Харків, до якогось байрачного, коли крізь тонку стінку доходять приглушені ридання, коли там лежить Наташа? Адже він ніколи її вже більше не побачить. Та витко піддубний був зовсім іншої думки. Він сам похопцем одягся, і, вважаючи за зайве, повторювати своє запрошення іще раз, подав Козловському пальто, допоміг йому просунути руки у рукава і застебнутися. Насунув на голову кепку. Потім взяв його під руку і силоміць потяг за собою. Козловський був рвонувся, але вирватися із чіпкої руки цієї гладенької і, здавалося б, зовсім безсилої людини не зміг – і покірно побрів, вирішивши, що найкращий спосіб здихатися цього в'їдливого лікаря робити так, як він того хоче. Коли двері будинку зачинилися за ними і вони хутко пішли темною та морозною вулицею до станції, парубок і зовсім заспокоївся. Навіть попросив піддумного виконати свою обіцянку докладно розповісти, чого йому так треба від байрачного. Але той знехотя промимирив, що це від них нікуди не втече, і наддав ходи. У вагоні він теж поводився чудно. Навіть коли поїзд уже рушив, він не випустив руки Козловського, наче боявся, що той нього втече. Сів у куток біля вікна, зручно сперся на стінку і, порадивши Козловському скористатися з його прикладу, задрімав. Дрімота, мовляв, дуже гарно упорядковує думки і прочищає засмічений усякою дурницею мозок. Задрімав міцно, бо не прокинувся, коли Козловський доволі різко звільнив свою руку. Але тільки поїзд, під'їжджаючи до Харкова, трохи зменшив швидкість і застрибав з вилки на вилку, піддубний випростався і чудно усміхнувшись заговорив. Пробачте мені, що я й досі ані слова не сказав із приводу нашої поїздки. Тут ось яка справа. Я, як ви вже знаєте, санаторійний лікар. У Харкові буває рідко. Раз на місяць, а то іще рідше. І от, що чудно. Дома у себе, у санаторії. Я завжди ходжу у старенькому пальтичку, чоботяг у просторій блузі і трохи подіртій кепці. А ось до Харкова поїхати у тому одязі вже якось незручно. Хочеться, щоб тут усі вважали тебе за, так би мовити, культурну людину. Ну і натягаєш на себе оцей європейський костюм. Бриль, черевики фасону, качини дзьоб. Навіть на краватку і правильне розпросування штанів звертаєш увагу. Вдягнувшись так, почуваєшся не провінційним лікарем, а людиною, коли не найвищої, так у разі дуже високої категорії. Я певний, що вам знайоме це почуття». Якщо не з приводу одягу, так з приводу чогось іншого. Ну, наприклад, ви зустрічаєтеся із товаришами, або ще краще із товаришками. Адже, правда, ви поводитеся із ними так, щоб ніхто про вас погано не подумав, щоб усі вважали вас не за дурня. Ну, словом, хочете, щоб вони думали про вас краще, ніж ви самі про себе думаєте. Та постривайте, роздратовано перебив його Козловський. Що ви за нісенітниці в РЗТ? «Хіба ні санітниці?» – здивувався піддумний. «Ви отже мене не розумієте?» Тоді я постараюся висловити свою думку ясніше. «Припустімо, що ви – звичайнісінький кишеньковий злодій і хочете, пробачте заблатний вираз, полататися по ширмах, ну хоч би в театрі. На цей випадок ви вдягаєтеся так, щоб нічим не відрізнятися від глядачів, які прийшли до того театру». А поводитися будете, наче ви не ви, а найчестніший собі громадянин. І робитимете так, для того, щоб ніхто навіть думки не припустив, що ви прийшли сюди на полювання за чужими гаманцями. Ось. Тепер уявіть собі такий випадок. Скриготіння загальмованих коліс поїзда заглушило його слова. Повзвікнозами готіли бокзальні вогні, разу-раз тихше повільніше і спинилися. От біда, з легкою прикрістю промовив піддубний, підводячись. Приїхали. Ну та нічого, я вам потім докажу. Тепер ми візьмемо таксі, нам треба поспішати, і поїдемо до Байрачного. Побудемо у нього не більш як 5-10 хвилин. А потім, я думаю, ми матимемо час поговорити. Таксі за кілька хвилин домчало їх до великого будинку, що освітленими вікнами дивився у жовтуватий одрідких ліхтарів півморок вулиці. Піддубний розплатився з водієм і похопцем збіг за своїм супутником на другий поверх. І перед тим, як натиснути гудзик-дзвоника, попросив його мовчати увесь час, що вони пробудуть у Байрачного, мовчати – і уважно за усім стежити. Двері відчинив їм сам байрачний. Здивовано оглянув незнайому постать піддубного і коротким кивком відповів на привітання Козловського. Із холодною вічливістю пропустив їх до квартири і, провівши погано освітленим коридором, розчинив перед ними двері своєї кімнати. Кімната була велика, і майже уся заставлена масивними меблями, що так пасували до розмірених рухів і спокійної впевненості свого господаря. Байрачний запропонував гостям сісти, а сам пішов до столу і почав старанно набивати люльку. Лиця його не можна було розгледіти. Горіла лише настільна лампа, прикрита темно-зеленим абажуром, що зосереджував усе світло на столі а сині шпалери ще більше згущували сутіння. І все ж таки піддубний помітив, що лице у Байрачного незадоволене і похмуре. Навіть дивно стало, що воно могло так любовно усміхатися на вокзалі. Байрачний поволі запалив свою люльку, кімнату враз пронизали медові пахощі тютюнового диму, і, не від гостей ані слова, сперся на стіл і холодно промовив: на жаль, я зараз дуже невільний. У мене термінова робота. А втім, на чверть години я до ваших послуг. Цього часу цілком досить. Також офіційно відказав йому піддубний, але не витримав тону. Раптом якось по-дитячому незадоволено промовив. Одначе, як у вас тут темно? Така велика кімната і так мало світла. Дозвольте, він похопцем підійшов до стола і безцеремонно зняв із лампи абажур. Тепер він ясно побачив енергійні риси лиця байрачного, що з неприємним здивуванням дивився йому в очі. З трохи ніяковою, сумною усмішкою, піддумний поставив абажур на акуратно розкладені на столі папірці і тихо сказав. «Я лікар». Мені неприємно говорити зараз про свій фах, бо усім відомо, що коли в хату входить лікар, то за його спини визирає смерть. І подекуди це правда. Особливо цього разу. Річ у тому, що Наташа, ваша наречена, сьогодні стрибнула із поїзда на повному ходу і вбилась. Люлька вислизнула байрачному з руки... Тихо вдарилися об килим, розсипавши по ньому іскри, а сам він безсило опустився у крісло і, ховаючи своє горе від сторонніх, низько схилив голову. Крім того, далі рівним голосом говорив піддубний, дозвольте повернути вам ваше вічне перо, що ви його забули сьогодні у Наташиної матері. Між іншим, це перо допомогло мені взнати усе те, що і ви знаєте. Хоча б, наприклад, ваше розв'язання тієї проблеми, що полягає між вагітністю і хворобою на серце. Піддубний опустив перо і не хилився, щоб підняти його. Козловського, що виконуючи пораду лікаря уважно за всім стежив, трохи здивувало, що Піддубний, надто довго те перо піднімає. «Залиште мене по паузі хрипко прошепотів байрачний. Піддумний випростався, обережно поклав поруч абажура вічне перо і рушив до дверей, кивнувши Козловському іти за ним. Вийшовши на вулицю, вони одночасно, наче по команді, зупинилися і підвели голови до другого поверху. Біля одного із вікон Притиснувшись головою до шибки, стояла згорблена тінь байрачного. Козловський згадав, як він сам нещодавно студив таким способом свій біль, і шкода йому стало колишнього свого приятеля. Але піддубний задоволено огукнув і, просунувши свою руку Козловському під пахву, потяг його на другий бік вулиці. Пройшовши кроків з 15, він спинився за широким стовбуром тополі, що росла край пішохода, і сказав Тут нам доведеться розпрощатися Але поки байрач не збирає свої речі, я встигну закінчити думку, що її почав висловлювати ще в поїзді Коротко кажучи, я хотів довести одну заяложену істину Часто, дуже часто не можна розпізнати, де в людині кінчається щирість і починається лукавство Одяг і поводження нічого не дають для визначення характеру людини. І все ж таки, я не розумію, що ви цим хочете сказати, нетерпляче знизав плечеми Козловський. Невже і досі не розумієте? Я ж навіть до байрачного пішов із вами, щоб вам усе стало ясно. Ну, так слухайте. Немає ніякого сумніву у тому, що байрачний любив Наташу, але себе. Свій спокій і свої гроші він любив ще більше. Ви ж самі говорили, що він егоїст. А який же егоїст згодиться на те, щоб разом із дружиною мати у домі і те, що? Та ще таку хвору, як Олена Олександрівна. Коли ви бігли по лікаря, я знайшов те вічне перо і, оглянувшись через Наташу, побачив, що вона вже вагітна». Крім того, мені пощастило повернути Оленю Олександрівні свідомість. З тих небагатьох слів, що вона встигла мені сказати до приходу родичів і знайомих, я зрозумів, що Байрачний вжив усіх заходів, щоб звільнити себе від життя із нею. Він сьогодні навіть приїздив до неї, щоб вплинути на її материнські почуття і пообіцяти їй усяких благ, тільки б вона не жила із ними». Але Олена Олександрівна заявила йому, що це питання повинна розв'язати Наташа. А Наташа любила свою матір і, звісно, не погодилась би на його пропозицію. Ясно, що Байрачний з таким станом не хотів миритися. Розірвати з Наташою було не так просто. Вона вже завагітніла від нього. Отже, коли б він розійшовся із нею, йому довелося б платити їй аліменти. Він і вирішив, що найкраще – здихатися Наташі цілком і назавжди. Так здихатися, щоб на нього не упало жодної підозри. І він зробив це. «Але як?» – скрикнув Козловський, обома руками вхопивши піддубного за пальто. «Що ви говорите?» «Я ж вам розповів за це». Повернувшись до Харкова, після відвідування Олени Олександрівни... Байрачний зустрівся із Наташею і сказав їй, що був у її матері. Причому збрехав, що у неї був напад. Можете уявити, як це вплинуло на дівчину з її незвичайною любов'ю до матері. Вона була така стурбована, що ладна була до мене, незнайомої людини, звернутися по допомогу, коли побачила у моїй кишені стетоскоп, коли здогадалася, що я лікар». І ця стурбованість спричинилася до того, що вона не помітила, у який саме поїзд Байрачний її підсаджує. Того мало. Він навіть трохи проїхався на сходинці. Своїм зіскакуванням він наче хотів довести Наташі, що стрибнути із поїзда не так-то вже й важко. Я думаю, що не дуже помилюсь, коли скажу, що Байрачний розраховував, приміром, так. Наташа може стрибнути, але, звичайно, може і не стрибнути. Якщо вона стрибне по один бік поїзда, у неї є великий шанс зробити це щасливо. Стрибнувши по другий бік, вона знову-таки має шанс не потрапити під зустрічний поїзд. Але є шанси і за те, що вона і стрибне, і уб'ється, або ж попаде під пасажирський поїзд. І Байорачний випробував цей шанс. Та ні! Цього не може бути із жахом і неймовірністю вигукнув Козловський. Це ж безглуздя те, що ви говорите. Скоро вже чотири роки, як я його знаю, і я ручитися можу, що він нездатний на такий підлий злочин. Як ви це можете ствердити? Звідки ви це все взяли? Я не говорю, що байрачний злочинець, але він егоїст. Ви ж його самі так атестували. Байдуже, що ви потім прохали у Наташі пробачення за свої слова про нього. «Важливо, що ви думали про нього так. Раз думали, отже мали підстави, і егоїзм призвів його до злочину. Тепер щодо вашої рекомендації про нього. Вона зв'язала в одно всі розпорошені деталі. Ось вони. Коли поїзд, що ним ми, Наташа і я, їхали, рушав, я здивувався, побачивши посмішку Байрачного». Надто багато було у ній задоволеної нещирості. Можливо, нещирість – не зовсім правильний тут вислів, але кращого зараз я підібрати не можу. Ну, та цієї деталі ви не бачили, а щодо інших, так я ж і абажура з лампи зняв, щоб ви все як слід розгляділи. Чи пам'ятаєте ви, що із вами було, коли у вашому дворі з'явилися ноші? «Ви закам'яніли». Нерухомо стояли, аж поки я не примусив вас рухатися. Байрачний же похапцем випустив люльку і упав на крісло. Крім того, він не зблід. Отже, він чекав на цю звістку і постарався зустріти її як слід. Невинен він, що роль отчайна нареченого над його здатності. Проте байрачний зблід таки. Але знаєте коли? Тоді, як я натякнув йому, що знаю більше, ніж йому хочеться. Для того я й сидів навкарачки, нібито піднімаючи перо, щоб як слід розгледіти його схилене лице, а що він стояв біля вікна, подібно до вас, так це він просто стежив, чи підемо ми від дому? Козловський слухав його весь час, пориваючись, щось сказати, і коли піддубний скінчив, він скрикнув. «Ви говорили розрахунок, стрибне чи не стрибне? Та яка ж людина, хоч би й найгірший душогуб, покладатиметься на такий непевний розрахунок?» «Ще раз повторюю. Я не вважаю байрачного за душогуба фахівця», – спокійно усміхаючись, відповів піддубний. «Він штовхнув Наташу на смерть, але я ніяк не можу сказати, що він дорівнює Джекові, потрошителеві жінок». Він хотів Наташиної смерті. А ви знаєте, що таке людське хотіння? Уявіть, що вас захопило якесь могутнє бажання. Тоді я сміло порівняю вас з алкоголіком або курієм опіуму. А алкоголік живе виключно для чарки. Усі свої сили, всі здатності, усю хитрість свою він скеровує на те, щоб здобути собі півпляшки на сьогодні». Отак і людське хотіння прагне своєї мети. Бажаючи, воліючи чогось, ви розраховуєте кожний свій рух, кожне слово. Ви з надзвичайною силою впливаєте на оточення, користуєтеся з усіякої дрібниці, з найпустішої можливості, аби б тільки досягнути свого. Ви розраховуєте, але розрахунок цей може бути і підсвідомий. Розрахунок байрачного – і базується на подібних можливостях Він використав їх Може і мало сподіваючись Що вони приведуть його до мети Ось А тепер ще одна фактична деталь Гадаю, вона зовсім переконає вас Що Наташина смерть Не нещасний випадок Дивіться У кімнаті Байрачного темно Справді У ряді освітлених вікон другого поверху Два вікна контрастували Своєю чорнотою Козловський мовчки вже без дивування дивився на них, а пальці йому мимоволі стискалися у кулаки. За хвилину вхідні двері будинку тихо розчинились, і у світло невеликого ліхтаря, що горів над Ганком, виступила висока постать Байрачного із валізкою в руці. Одну мить він постояв, оглядаючись, а потім... Хутко пішов у півому вулиці. Козловський кинувся, був до нього, але піддубний вхопив його за рукав. Я затримую вас, лише на хвилинку, поховцем прошепотів він. Він далеко відійти не встигне. Та й міліціонера ви тут хутко знайдете. Добре затямте, що я вам тут зараз казав. Крім того, візьміть оцього папірця. Це моя адреса. На той випадок, якщо судові органи зацікавляться моїми свідченнями. І до побачення. Прозвучало оповідання Юрія Шовкопляса "Стриб з поїзда" із детективного циклу "Проникливість лікаря Піддубного" у виконанні Олександра Завальського. Передачу підготували режисер Марина Гольцева, редактор Світлана Свиридко-Сірова. Радіодетектив.